عستّ هنا الله وح لا محمد محوح هو ررسوب الله من ولا وصح يين الله. اتقوا الله واتيرا إلا اللهم عمدين عمد التقوم والذين المحسنون ألا إن أحسن الكلام وابلغ المدن اتلام الله الله العزيز والمان كما قال الله تبارك وتعالى في رحم القرآن وإذا قلت ذرحا فاستمعوا له وانصتوا لا لن ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله بصالح stvorili to osvrljeđenje poslanika Allah, sen, da kažemo nekoliko dakle, detalja koji ne su za njega njegov život i našu obavezu da slijedimo poslanika alaihi salam. Poslanika alaihi salam nije poslao strane Allah gospodara svemira i svih nam da bude teret nam. I nije Allah poslao poslanike da budu teret ludima. Nego je poslao poslanike da, da pokažu put ludima. Jer ova je stvorio sve zakone u prirodi, u kosmosu i nam osamimo. I mi ne možemo brojne stvari shvatiti ukoliko nema onoga koji je sve stvorio i dao te zakone u prirodi da nam pokaže kako da to primijenimo u svome životu, na ovome svijetu. I zato je slovo poslanike od početka pa sve do zadnjega poslanika od njega, i sa njim je zatvorio koje su ranije laovi poslajine, on je nazvar Satan unabigini, onaj koji je, koj je za tvorio i na to njega više nema poslanika, a ta pružnica je kao onaj muhur na štenbi, to je zatvoreno. I bez muhura, vidjeli ste, kad dobiješ nešto od droštine, vlade, nećeš ništo ulazdat, nema muhuri potpis. Jer naš poslanik, Muhammed Ali Isalam, je dobio taj muhur. Za njim Allah zatvorio pružnicu i napravio muhur i onda je on udario taj muhur i kaže, ovo je pravi pun. Ada silatu mustafin, ovo je pravi pun. I muhur je Razumijete, <laughs> ne može bilo pogovoriti šta je pravi pun. ni vi, jer u poslanika je silat. Zato Allah ne traži da vi mene stirite, <coughs> biti bilo koja od nas. Takat k'ana lakum, piresu millahi vusvetun hasanem. Živim vašem poslaniji imate divan prijer. I ja Allah rekao, vi u šefiku imate dino prijbe. Evo vi u poslaniku imate dino prijbe. A to je zašto? Zato što je nas svako odgajao. Zato što zavisi ko je na djelovalo, tako ću ja da emaniram, iznosim određene ideje. Ali ovdje je Džibril Emil odgajao poslanika ali i sallam. Džibril Emil pred njim panjao. Panjao kako vidio Džibrila da panjao. A tome nijem mogao nikako da će ju I zato mi ste idemo poslanika i sallam, da bismo bilo na istornom putu. I poslanik Ali je kačno donio recept kako da zaradimo džene, kako da živimo sretno, hajelje i lijepo na ovome kako da se lijepo prodajemo tabu sutra, u kaburistanu i kako sutra ne dođemo na solji dan i da živimo u vječnom životu. Nemojte misliti da ovaj život ovdje je jedini. Ovo je samo dio, ovo je trenutak, ovo je početak našeg života, ovo je prva faza, prva stanca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 Svi narodi, jari, selbudi, amerikanci, britanci, danci i bosanci, albanci, makedonci, srbi, hrvati, svi tom Kabulu, svi ću u njega leći. Prvotavno nije najveća družba Amerika, nije ni Rusija, nije ni Afganistan, nije ni Pakistan. Najveća domovina je Kabulistan. Kabulistan! I njega moraju svi, i muslimani, i nemuslimani, brahmani, tavisti, i brahmani, taoisti, i i fascisti i sekularisti, i islamisti, i moraju u njega. E, kako zumijete? I nama poslavnika lisa nam pokazuje sada šta ćemo tamo nam, kako tamo živjeti, šta je jeste, naš ćeš Što je, je poslavnika lisa nam pokazao kroz svoj sumet, kroz svoju životnu praću. Zato je njega Allah poslao 23 godine da nam govori, da nam pokaže kako treba <tavljaka> što je svijet. Vi sve ove filozofe, ideologe, koje naše policaje svišate. Svi govore samo za malo ono zunjaluka pa ovo malo našo istomata, što nam natrpaju malo vratova, što nam depetuju. Nikko ne govori ono što će sutra biti u Kabulu. Ovo <coughs> je vas, roškom fakultete i škole, koliko ste učenjaka spomenuli. Spomenuli jednog onih kako vam on govori šta će sutra biti nakon smrti. Samo govori ono zunjaluka kojih svakako nije ušli. A kako prolazi, nema, ne staje. I zato je ja poslovu poslanike, E na povoru onome što mi ne znamo kada će u moja vraga, što ni jedan filozof ideolog ne može to u nas mutiti. Pula teorecije si u svijetu, Amerika, Rusija, svi se spomiše da je riješi. Što više rješavaju i što više padaju u resije svim problemi. Ne može, ne može riješiti, ona i ko ne zna. Ne može riješiti, ona je ko zna, Allah, Allah. Allah. Ovdje je to idealno. I uđe da orice kako da riješiš problemi. I poznal děkogu poslani, kale jistom. On mi auzal to oznaně. Tako mele, peči brýle, da nám dostali. Žat ono závni, děkrat šumé, braze. Žto imamo jedino oznaně. Orginálno oznaně. My ne nemamo pacitnikáte, my nemamo nadážen, nemamo hypotéze. Nebo imamo iští. Tu je pravda. Obleně. Vecmo. Židovi. Nema ni jedan hadis ili izreka koji je rekao Musa re salam, ne postoji jedan kod onazivaј. Magat izmišljene nemaju. Odioo nekog Jakova, ovog, ovoga, onoga šarna da dođe do do Mosi. Ni je te, kak ne važne pravoslavni, protestanti, katolici nemaju ni jednu izreku da kažu, od, od onog, od onog, od onog, od onog Mitra Petra do Isale sa Isusa, nema dilate. Ko to ima? Samo mi. Pa... <laughs> Zato je ovdje ono i durno proti muslimana. Jer oni jedini imaju istinu. I sad oni mogu da crpnu, ne mogu dobiti istinu. A nije imamo, braći moji brate. Hledajte. I recimo od nas, dole i salama, imate hiljade ljudi u svijetu koji nose njegove riječi direktno. Ne ovo istinu ga, što mi šta čutamo, hađiška djelac, nego direktno. Jer recimo, ja imam takvi, Allah di se nema kriv i njemu zahvorim. Dvije takve svjedožbe od svog šejha. Rahmetli šejha do kadara, bravo teko najboljih vhadisa glasno stojeća. Oda sam slušao i on je dao iđezet nam, a on je slušao svog šejha, a on od svog šejha, a on od svog ima, a on od svog ima, a on od adullaha I šta nema niko daje prekimo taj niz. Prenosim ja, prenosim moju učenju, njegov učite, pouzvani ljudi, sve sa vama. Ima li to imi? Nema. To je politika. To se danas u nauci, radimo naučne, djela kad pišemo doktorate, magistrate, vidjeli ste, fustno ovaj te lapa je preuzjeto, imaš. Zašto se riježit A mi se riježimo, na skok, učite, onaj, da skok. I sve dolaj sa vama, ja nije nije, preknito se E to je njima prijevoj, zato su pokušali da izmijenijem Kur'an, nisu uspjeli i bilo je u Sundar puništit. Međutim, prave momke koji drže istinu, što kada je poslanika Islalama, uvijek će biti adun jedna grupa ljudi, ovih pravjetnika koji će čuvati moj bovol, moja hadisa i koji će ga prenositi. I uvijek ima, evo, bit će do sudnjega dana. I zato je Allah dao da ova vjera ne da nestane, nego da sve više se afirmira. Zato je poslanika Islalama najbolje ovoj stvari za svak svijeta a najavi ovim brojne druge trijufe koje će muslimani imati. Ne samo ovo što mi nekad spomenuo, bit to, bit kazna kaznat. Bit za nevijednike, bit će kaznat za griješnike. Ali muslimani će na kraju opet da profitiraju. Jer na kome će se zvršiti sodnje dana od smak svijeta. To je najstradičniji moment koji je čovjek ništa u oratorju. Ovo nije ništa. Ovo je sitno za oto što će biti, ali je pod kraj svijeta, insha Allah. Ali u musliman, koji je lijeni, koji slijedi Ali Islama, nije će osjet taj braš, da su uvjeteljim Zato nas Ali Islama pozdravljamo da budemo pametni, svjesen. A kad dođe taj moment, kao je poslanik Ali Islama, vlata ilu musatu, ilu la ala širar ilu nasi. Kažete, je naš kakav svijet, nije će doći Iza Islama, na najgorijim ljudima. Oni koji zaposlali vjeru, oni koji su počeli božavati svoje strastke, oni koji su sve mu dali prednost, nebo ovavljamo poslanik Ali Islama, Na njima će se izvršiti smak svijeta, kada će umira to strah. Šta će se tada dešavati, kada se svi izvrni, predobni, kada bijet u mešću sjedi, kada majka bude bacala svoje bijetu u tim pravotan, to će se izvršiti samo na najgorijim ljudima, to je na onima koji ne miruju, a ovo je njegov poslanika, sada obavljali To je najmanalno osnimanjeno, da budemo rat, ali da slijedimo Islam, da slijedimo njegov put i da se ne skiraš. Jer kažu poslanika, ali se vam neće, vjetar u strane je jem Rafa će početi i početi. To bi tarac, nije to vijedno koji tarac. Kaže, isto kao svila doće do vijenika, Kao da te svila ono, ono po obrazu ono divne. A svila je ono baš ono lijepa kad te divne, ne osjećaš nikakvu grubost. Nego, fin ti osjećaj kao te, te svila ono divne. E tako će pravilnih. Čovjek će samo osjetiti kao da je svila pomilovala. Allah će uzeti dušu svakom vijeniku. I tako će preselti na nije će A ostaće je samo najgore. Klopovi, pravi svjetovi, Predepsuži, mafijaši, pijatini, pivoniće pašno. Prema tome, s nami kada samo na Javnije govan, budi samo gumi, resigiraj se govan, ovo vjerni budi, šta s tim onda, onda si sve što treba, razumijete. A onda na Javnije će prekaj svijetak doći u na totalan pobjera muslimane. I stvarno, ja sam doživio sad kad sam bio u Australiji prije dvije godine. Ja mislim dao samo kemkoliv vode, da mi bi biste dobro odmiriti. 27. noć u Sidneđu, vjerujte, braći moja, sam u našem džematu Bošnjačkom. Bilo je tu možda 500, 600, 700 Bošnjaka na teraniji i na, na tom, i baviti tu noć. I oko pola noću, kaže me, mama, sin, kaže, hajde, doktor, da izražimo vidiš samo tamo u centru grada, da vidiš koji je svijet. U Sidneđu, u jednoj Australiji, u najglednjoj zemlji, žakala su da vam razumijete. I mi odijemo tamo, vjerujte, braći, ja sam tamo bio raspakovan. I ja još prema za to, još ja znajući da imamo takve kapasitetelje, imamo takve vjernitelje, imamo takav narod. Tamo su i Araki, i drugi, i u islam iz prešna Islana, i trikani, Ne da je ona bila prekona, nego 15.000 ljudi je bilo po ulicama, na Travi, Turnoću. 15.000 ljudi. Vjerujte, I onda kad prije žanije, policija je u palokom na svjetla i ne da sa obraćaju i dalje, sve ulice pune vile. Sve, čovjeka do čovjeka, žena do žene, djete do djeteta. I svi su do segura ostali tu i baliti na ulicama sitne. I onda meni naopad na islamu hadijskog prnazi ame bitni hangar s ovom muštadu koji je islamsko grado cijela koji je doostaje, dakle, siguran. Kaže, neće smak svijeta, dok se u svakoj zemlji, u svakom gradu, u svakoj umali i u svakoj kući pojavi slavu. Eno, krenulo je, braći? Ovi mogu da sprečavaju, mogu da radi šta hoći. Krenulo je, proces je krenuo. Dakle, Allah od nas traži da mi učestvujemo u tom procesu, gledaj, boj se ti i tog džemata. Budi u tog džemata koji ću ustjeti, Pa to je što robiš pravo, to je temperamenta, to je nit makedomana, bilo po drugim. On će privatno, on, to je proces ide, ljudi dolaze sebi, obite nema, čovjek na svijetu malo razmišlja da prozna islam. Pa to je jedino što je istina, ovo je sve, i zato perimo, vi skriveno, nema, nema učenje. I ni kod te ne daje svijet, to treba nam na svijetu, samo nam daje malo djela da trbuje po nego ništa više. Evo, morate pa ste učavali, pravo, ono, tvoje pravo, samo da odabere pravo a gdje mi babo Samo dori ješio, keći kredi pravna hedeći. Kako da je kako da o svar Kako se svar uči jedan pravni fakulte. Yok. Samo samo malo duna alkoje, malo žence, gerci, uči, alka, za te uči. Ekonomiya, menerjem, staj etovo. Samo da prvaš, svovo da o trpaš, komerom. Neče ne uči. I sve nertime stopčanom, televizije videliste, onaj kamo, EPP, olaj razi, reklami. Samo da tu trpaš. Deterbenem da tu trpa, mal Vidite, niko nas ne kako da se mi utrpamo u džednet. Nimo, nije da je visija koja se vodi na televiziji da nam kaže e ovako ćete u džednet. Nema. Ali zato poslanika Islana Hrvatskovi, sve ti kare, evo ovako će da će i dnjavom <coughs> i dnjavom Vidite, mi ste samo, a heret je najbitniji. Ovo su so pute, oni so su pute. Želite u deva, Kustinjaci, Bedvini, finjel Bedvini, mi se nisu imali. I oni samo pone za hiru. Allah im bere sve. Osvojiš je Bedvij, Bizantij. Zlata, Plaga, kukog Ti ne trafiš to. Ti tražko, nebujem, odruz, skidaš, te hak, a teď samo ova na Bacviju. Budi ti traži ponad mi. Sam ću od tu, se skiraš. To će tebi napakao na Bacviju. Ti ideš kao ovam se uputiš. A na tom kutu ova sam na Bacviju. Isto u funoleru, noću sam na Bacviju vidjeti drugim. Tako ova na Bacviju na Bacviju. Ti se boli, naravno, imaš pravo i ovaj svijet. Kova tensa ne se idete, je ja li tako ili ne dunije? Nemoj zaboraviti ti onaj svoj udjel na dunjalu. Imaš pravo, imaš i kuću, imaš i tendo, imaš i auto. Iko ti ne zamljenjujete? A nije smije to biti ciljni? Zato što sami ciljni sebi stavili? A ide, poslanik. A onda java njima sve dolo stalno. I za kakvo vrijeme osvojiši svijet. I zato kaže poslanike, neće doći smak svijeta, dok postemari. Ne zato što mi želimo da idemo s ovom strahu, da mi dole nešto čupamo. Jok, to će Allah dava prostat. Ja odam dole blan. Pa ljudi osve da, da, da osvaje ostranu. To je, Allah dava naput. Ti vidiš, naši ljudi i to bjernice su dole. I vošnjaci i tekako poštovani dole u tim, tim mjestima. Zato što ne kradu, ne piju, rade svoj poslov. Svako je napravio ili kuću ili je obizbjelio snan. A ono je drugi popiju, sve mnogo. Zato što ne miruju samo pivu i ono što zaradu, jedna ono popiju. Ono što mi ovdje rade, falom uštenje, da vidite, ja bilo sam olazio, pa to su boci od kuća njihova. Pa čovjek vjernikom čuva, neće da proši bez bezbeze, nego proši ono što treba, pade, žanije, radi, na tome. Kad se to vidio, onda sam se osvjedačivo na hranicu, da sam pravilno u svaku malu, svakom kuću, islam prvopro zavući i zato je ovdje pravi drma, pomama, zato je ljubi sami rušio svoje brade samo da otuže islamim stranama. Da ne bi slučajno se dalje širlo, Ali ide, ne može. Znate, prije rušenja, ali dvije krede, u New 3,5 miliona Amerikanaca vršava na Kako vrede? Ajste, tek kako se zgrada prošla. A moraju, kako sve zgrada znam, da narod sprepadao. I nemojte više jer u vi islamu vidite kakvi su oni. Koji je onima? Ko je to uradio? Sve se zna. Vidiš kao sudjem da vam prvi se otkrije. Ko je šta je uradio? <laughs> jer misliman nije taj koji ruši. Misliman je samo grad. Misliman koji ruši nije misliman. Sliman koji izbacuju lijepe riječi, da pokaduju lijepa djela. Jer poslanika reći sva na Njemu omer ljudi dolazili, daj što mi je ošlo, da je a, ti podali. ne omer je. Naše nije davljeni, naša je dala. I govori, pozivamo. I nismo ni on, levi, mi daje njete suđu. Jer ako tamo nevjernik misti kriv za to je samo da mu dostaviš. Allah poveći, Allah su njim prosuditi, nemoj ti je to suđivati. Gostina ti njega pravo. Isti je Allah. Allah se suđivi. Oni je nama rekli što mi je to. Oni ne dolednji vada, nisu nasudili nami. Pa nam pošli šamare, djevom to koji su zlađali. Nema im ti, jer srsti ćemo zarađati. Svojim komšijima, prijateljima, su narodnicima. Ne. ima onaj koji će doneti A šta je našo? Samo da Allah, umhamdu, to je da dostaviš istinu, da dostaviš istinu. Nije to da ti njega natjera do budije lijevi, razumijete? K'o vas mora natjera dojste u džami? Dojste sami sa srčamo, vaše je da kaže, a vaše je da oste ta, primiti i odbiti, tako je svako od nas. I zato nas je Alessalam učio da mi ljudima govorimo, a hoće li k'o primiti, ne ako primi imamo nagradu, i za ono što primimo, imamo nagradu, mi se trudimo. Ako ne primimo do svoj trud nam, opet nismo mi izbudeni, ništa ti ne pomiče. Kasom, objedi doneseš ono što je istina. Kas svojim ponašanjem, djelovanjem u radu, tračiš pokarili da stifiš, ti si vezan dobi. Bez obzira što on i ništa premijeruje, ali će malo biješ, jer malo će biješ što radiš u radu. Slobodura je biljenim, što što što god prati, da kopšije doneseš istinu, to malo za biješ. Još 1000 godina ti govore, mi sadovi nisi mi platili, to sam ja mjesec dana radio, na tome da njega prebacim na pravo mjesto radio, prijao da ima Allah da je ona fakije, radio, na drugi način. Al ovo, kad mu prenosi što je uvodnje kad tražite ništa, što je kad je Allah radio sviđan na sudnjem danu. E tako je poslani kada je sala vana volio. Kaže, imam u istu muallim, Ja sam proslan kao mladim, kao učnik, kao onaj koji odgaje. I zato pogledajte, braći moji dragaj, za tine završimo. Pogledajte šta je poslani kada je sala vana rađio. Za 23 godine svojšeno, sve anomadije. Sve grijeh je uklonilo od ljudi. Kako danas evo svi fakultetujem izlijeti, odgojni instituciji u svijetu na ovom. Vidite, nikad nije više bilo pedagoga, odajatelja u svijetu, u školama, u osnovnim srednjima, fakultetima, prednice predaraju, udajaju se djeca, ali nikad nije bilo više neodgojni ljudi na svijetu nego danas. Znači, ne pomaže samo odgoj koliko nema licu izlana ideja, koliko nema tog tuha u njemu, razumijete? Nikad nije bilo neko Nikad nije više bilo psihologa u svijetu kao danas doktora psihologije. Nije jedno što nije, psijakara, bonca, ali nikad narod nije bio luđi nego danas. Vidim u Ubrpi, Ubrpi, po dvije, pijet ljudi, deset ljudi u Americi, na drugim mjestima, onaj, tamo ona ljubije želju, onaj slomi, onaj majh ljubije čak. Zato mi ljudi, a kako koći. Dakle, nije bio više stručnjaka, ali manje, vidite, sigurnosti kod nam stviješi, nije sigurno notići. Što je to zna To je znak da nije na ovoga pravoga. A poslanika li sam vam kada je došao? Bilo je pijananto na nivou, to opijali, je, su muci opijali, gdje to ne pijanice, pijevajte su muzički instrumenti. Pilo se, lumpovalo se, živa ženska djeca se je popavalo u zemlju. Nakon 23 godine ni jednog jedinog, pa ne, dakle, griha, velike greštje, mali nije bilo na Arabijskom polu otočkom i brojima nekoliko gliona kvadratnih kilometara. Što je najbitnija, pogledajte, danas je kod nas na zadku dokađu što imamo <kli> uzostaviti ovaj trend maloletničke delegvencije, djeca oše u drogu. Pa šta droga je mala stvar odnosno na, na ovištnost idejnih koju su imali. Oni su obrolavali kipove. Oni su bili ovištni o kipovima i dolema pa se njima panjali. Pa i to je sve, ali samo što nije za 20-3 godine. Imali većih pedepove na svijet. Ima. Vite, ni jednu školu, ni u ovdje, ni u Ljubavsku, ni u Americi, ni u Rusiji, nigdje se ne izlučava poslanika alaih salama popredala. A, A najboljih pedala u svijevremljenja! Bili su filozofi, bili su drugi, imao šakni ljudi, obrazuje, narod sabio poganku, niko nije popadio narod. Sanoj poslanika alaih 23 godine, aradanskog polotovča, doko se prostiralo, i Perzija, i koja bila pod njim, svi su ostavili, Alkolo, svi su ostavili, mnogo svi su ostavili, anomalije, ekipone, niko nije ništa obržavljava s <tose> nama. Vidite što je uradio jedan čanik ko ga pavljava. A zašto nema, ja kažem, da skupo ima. ne morate ni pridnati Muhammed Ali Salama kao poslanik, kao još nije poslanik, nije prorok. Da ga priznaj koji je jednog aristotala, patona, jednog kampa, jednog filozofa i kao još jednog Kadagoga, je, uradio je to, pa daj im to predstavu. A rade po tom konceptu, tako on rade, da bi djeca Samo svijet uh, da uzme njega koliko da Allah mi je 90 za tri godine 90 postul ovih povisnosti bi odšel. Cao no, A neče izavisniti. Za to, što je Muhammed sallallahu aleyhi wa sallallahu poslanec. Za to A ne za što, što, što nije najbolji. Najbolji je. Vidli sto Amerikaner, što sto pirma Ne muslimo, a kršćan, koji je postavio muhamdareca na prvom ljestu. Jer ko objektivno vidi. Tu, tu, tu, tu pokazate li svi govore, tu se naučimo, ali sve dokazano. Razumijete? Mi ne hvalimo zato što vano postavnikali su. Govorim činjenica, razumijete? A činjenice pokazuju da on sam nam odpredovio. Sam nam Ima na to ikdje. Pogledajte, evo. Problema u naslugost. Oni i tamo, oni tamo, oni kuku i tamo. Država, država. Razumijete? Vidim tamo. Vrijema, ne može nikada povedati. A nije će niko dobiti neposlanika i rekao, ne Vi ovdje kada, evo, mi ga slijete kao muslimani, poslanika, mi ga slijedimo kao drugi, nismo muslimani, nismo hršćani, židovi, mi smo to, isti granališti, komunisti, ova ćemo da vidimo šta nam radi. I samo na to budemo da slijedimo šta je radio, vjerujte. Preprodbili u čitavu svijetu. Neposlanika, ne su ovdje javno tepe. Vidjeti, ljud će lutati, hrvotiti, na kraju svi će morati i doći. Tamo ono, gd I najidio onaj, dajte ja riješim, pošto je nekako se ljudi doma. Onaj drugi, ti moraš ići komponizirati, ti odljeti ova, moraš, ti dojde u pravo, da na ovdje ti ušene, ti spuše, da je nevrštivost. E, svi će, vidite, na kraju, svi će doje strašno. Dajte nam rješenje kako je vaš postalanitelj sam vam radio. Vidite na kraju. Pamte dobro i mladim, pamte, vidit će to uskoro. Jer to ali sam vam najavio. Dolazi i promjena. Tijeli mi to ne da Ali, braću moja draga, taj najdra, najdra, ilaha, ilaha, ilaha, muhamdrasullaha, daj, ne mi vidimo svojim rukama, da li mi je ponese, mogu da. Kad ponese, može će sutra nagru, da li, ako ti ostaviš u drugim pojisu, člame će imat nagru, ne škiraš ali ih sam da javi u oni misle, to će biti oružje, man joj, to će biti oružje, man joj, to će biti oružje, Oni koji izdošli, oni koji prazili na islamski, on će prijeći jednostavno i prim će postati islamski. Ne zbog orur, jel kako orur, jel, samo plaše sa tim. A to znaju oni boli, koji nas plaše da nije tako on. Jer islam li je osvaja obuđu, nikad nije, nije osvajao. Osvaja riječu istinom, istinom. I na mojem poslaničku razloši znači, kao istina. Vidite, nikad nije pražio se ljubim bijeli. Plevaž. Nikada. I mi to nismo to tražiti. Naši srbog nastavlja, makar nekada, imali problema, makar nekada nam poti kada njom, ustaviti novo, presi, prašini, nastavi dalje, to je naš put, tako da ih samo radi. Videli ste, udarali ga, omili ga, krvenovi sa zimaru neki, a on skaže, ja radi, ovo je narod koji ne zna. Tudo će jednog dana generacije, pa i kinić mi, se novije generacije i nekada. I on vode u Medinu, vode da ostavi svoj grad 500 km, vode dalje. Allah, daj, daj, daj ti se, narod, daj ti sad. Pa nekaj pomeći daj To je naš poslanik, da nije igranio pa da je udara, pa na nasilu islam spostaje. Tako ovo što karju islam, bakal narod daži, nemati drugi uslama. Kogo to karju od nas, slobno kaže daži. A i od njih, islam. A treba je dojsi, sklani se, neći nikom diveti, ali će taj na druženju njegovarani. Evo će ga islamo javiti. U svakmjeg ja uči, Zapamte svih, svakom kuću, to je bilo osnovan I to je ono što vam daje s nama. Zato, moli, drži još ahvaro, muslimano, i drži još koju godicu, gdje ćeš promijeniti, i, I drži još koju godinu. Ako ti ne doživiš, neseliš, imat ćeš hajden, kabli, su na svijednje dana, četak djeti, sinovi živite, nuče, ne željeće, ne neće puno ostati. Jer svi prednaci mali su oto ispisani, da dolaze veliki hvotov prekari, dolaze na svijelah, Okupira si mirijem od svome gospodare, a ono je drugi fasun. Ono da ide presunak. da nas uputi na pravi put, da nam da moći stanje, da živimo, kao vijediti, da živimo. Riva na srednici naših javineška, postanika, ali saman, da živimo, stadi se živimo i da živimo. Allah želi ih boli da Allah sačuva nas, naše poroce, da nam dađi naš obrot za pravi put, da nam dađi naša poroce, فالحمد لله نحمده ونحمده كثيرا <تصفيق> و صلاه و سلامه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله والملائكه يرسلون الصلاه النبي يا اهلنا عليه وسلم تسليما اللهم صل محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى محمد في العالمين انك الله inneka hamidun nijid ya ibada Allah qal Allah الله wa jalla fil quran kareem inna Allah yedruo bil al-arbi wal-ihsani wajitah zi'o kriba wajemha wajemha